І нікому не було до того діла, хіба що Ліні. Та й вона помічала його лише зрідка, осліплена, щаслива своєю любов'ю. Їй було шкода Володі, але що може вдіяти? І сусідами вони стали дальшими. Тепер вона вже ніколи не казала «Проведи мене, Володю, додому, а то я сама боюся». І Лука, черкнувши по ньому очима «Чи вже комусь підрядився?» Тепер вона втікала від нього поглядом. Отже, здогадувалася про все. Отже, почувала перед ним провину. От та любов роз'єднала і його з Валерієм. Він ще й зараз інколи заходив до нього. Але говорити їм було ні про що. І він відчував заздрість, ревність і несправедливість долі. І греків тепер навідував нечасто. Хіба що запросить Фросина Федорівна. Він угадував у ній свою спільницю. Вона співчувала йому, але те не радувало. Він помітив, що Ліна вертається до дороги і таки одважився піти їй на зустріч. Він уже давно стояв на краю дороги, але дівчина не бачила його. Їй у цей час видавалося, мов би йде дорогою по дну глибочезного яру, випаленого сонцем, і він зводиться з обох боків височенними сірими стінами. І неймовірна спека, то її палила спека зсередини, а свідомість працювала чітко, незвичайно чітко. Вона вирвалася з хаосу, з бурелому, і летіла, як потужно пущена стріла. Вподовж того яру, за який не могла проглянути, за яким, може, і не було нічого. А тільки вона. І десь у кінці його він. Там вона і він. Холодний, чужий, ворожий і жорстокий. Навіть майнула десь у чорній глибині вбити. Розказують, було ж у широкій печі на початку війни і таке? Дівчина застрелила хлопця, а потім і себе. Він був яструбком, Ходив з гвинтівкою. Вона пішла до нього. Там їх обох і знайшли. Всі знали, що вона кохала його шалено. А він підночував з нею, а збирався одружитися з хутірською дівчиною Теклею. У цю мить побачила Володю. Чого це ти тут ходиш? запитала. І була така гарна серед молодого льону, струнка, міцна з погордливо закинутою маленькою голівкою, чистим обличчям, на якому серпами вигнулися чорні брівки, аж йому потемніло в очах. «Картоплю полю». А я теж про картоплю навздогад буряків. Думала, прийшов з котроїсь у ліс. Володя тупо мовчав, а вона в цю мить була жорстока і наструнена, як тугий вітер. «З ким же я?» – спромігся на слова. «Дівчат немає?» І йшла на вправці далі. «Чого ти не женився?» «А ти чого?» Витиснув здивований такою розмовою. «Ніхто не хоче сватати». Він розумів, що це жарт. Та ще й якийсь лихий, лихий щодо нього. Адже хоч ніколи жодним словом не обмовився їй про своє кохання, вона знала про це і так. У цьому був переконаний. І ображений... Повернувся, щоб піти, але вона зупинила його. «Бач, тільки я повела розмову серйоз. Одразу втікаєш? Бо ж не захочеш посвататись? Ти... ти не смійся!» Стиснув він кулаки, і його очі заблищали. «Якщо вже я... якщо сусід... А я не сміюся!» Її чітке точене підборіддя було випнуте вгору, і на всьому обличчі застиг вираз рішучості. «Ти бузяв мене?» Володі перехопило подих. Він дивився ліні в очі. Там чорніла лячна глибина. Але сміху не було. «Не хочеш сказати?» «Та я... ти... нащо?» Все-таки не вірив він. І враз подався до неї словами, поглядом, всією постаттю. Ти ж знаєш, на її обличчі не тріпнулася жодна жилка. А може, я була з кимось? Ну і тоді. І будеш мучити, дорікати. Йому здалося, він зрозумів усе. Я, я тобі під ноги кожухи б слав. Піду по них. Ні, не було в мене ні з ким. Нічого серйозного. Нічого. Намить запала ніякова тиша. Володя просто не знав, що йому робити. Все сталося так неждано. Треба б сказати щось. І не щось, а багато-багато. Все те, що носив у собі багато років. Підійти б до Ліни. Обняти її. Або хоч засміятися щасливо. А йому забракло слів і відваги. Та він просто... Не уявляв собі, як обніме ліну. Гупало, як молот у грудях серце. І щось кричало в ньому «Моя! Моя!». А думка все ще не могла повірити. І десь далеко, немов у клейкому тумані борсалася ще якась кволенька думка, що все сталося надто просто. Договірно. Тоді він запитав. Скажи правду. Ви посварилися. Нащо тобі? А може, бачиш, ти вже починаєш дізнання? Не буду. От слово. Нехай мене. Трактор переїде, здобувся на жарт, і це зломило кригу, яка намерзала довкола них. Ти мене всі й раду на тракторі повезеш? Я найму сто машин. Не треба. Не хочу. На твоєму мотоциклі, як ото колись у лісу двох,